туди, де отот мало загриміти. Пішли чутки, що, відступаючи в ту свою шваб'ю Германію, німаки забирають з собою тутешніх людей з тих місць, де мають проходити бої. Радилися, що робити, і хтось пустив думку, треба тікати до лісу, як наблизиться хронт, там – переждати напасницю війну. Соломія мала свої тривоги, наче вчула їх свекруха Марія, і якось, як уже бульбу садили вдвох, бо чоловіки сусіднє поле горали, почали розмову про себе, про своє життя одразу, як замуж вийшла, а потім продовжила, як уже коло бані прали, та виполіскували білизну. Мама-мрія почала мов бездалеку, а потім все більше і більше розкривала душу. Нащо вона те робить?» – подумала Соломія, та поміркувала і зрозуміла. Свекруха хоче їй добра. Вона відчуває, мій не все, що коїться в неній, Соломійчиній душі, а щось відчуває. На полі переносили кошик з порізаними надвоє бульбами од майбутнього копця до копця, коло ковбані завзято махали праниками. А поміж тим, мов ранковий туман крізь пальці, текла та розмова. Свекруха Мерія розказувала з тихеньким смішком, як то колись прийшла тоже молоденькою невісткою до чужого двору, як страшно було, бо ж прийшла не так, як ото ти, доню, на свій куток до знайомих людей своїх, можна сказати, де росла й гралася разом, а навіть не на чужий куток а в чуже село, і сама самісінька була тут кінеїна душа, як ото вишенька, цисливочка, що була з насіннини, обронана і серед городу виростає. От долина чого чотам майже селоміць тільки й того, що родичі далекі. І чоловік, що до весілля соколом до ніг падав та моріжком стелився, зробився з усім геншим. На свекрушену сторону став і гримнути міг, а то й ударити. Та я думаю, ні, по-моєму буде, Марія чим блиснула, і праником по сорочці на камінь положеній, губ з усенької сили. І розказала, як то крок за кроком, день за днем, а може й година за годиною перебирала владу над чоловіком. Де впертістю, де хитрістю жіночою, де струною туго натягнутою, що бренить-бренить і отперветься, а де й лапкою і хвостиком, мов та кицька, що як тре сховає пазурки, кихтики на гострині, і подушечками тих лапок, Свого котика за вухом почеше. То й ти так, бери, доню, бачиш же, що я до тебе серцем і душею халюся. А Павлик, він такий хоч часом і бурмило, а світ перед тобою, як трепокладе, любить з малєнства. А я ледве не скрикнула Сломія і відчула «Господь». Та ж вона долю материнську повторює, може того, що так само назвали, мали бо Марію, а батько учварив перейменування. Мо інша нейна, соломчина, притичина, схована донедавна в серці, так що й сама розшукати не могла чого той Петро в ліс подався, а Павло застався і поруч був, і на вечорницях, і тоді, як у неї всередині все по дівоцькому пекло, чого на весіллі зі своїм серцем калиною, як кров'ю покрашеним, прийшов. На що та її гуси летіли, а одна впала, мов неї на душа? На що? Ой, нащо, ой, нащо, матінко, матінко глибока, Як на сто ставків і озер, а на п'яту річку. Давня пісня лізла до голови, Щось казала мама Марія, Повезло її свекрухою, і з чоловіком повезло, Скоріше б діточок Бог послав. І тут... Опекла думка, мов блискавка, що на голе дерево паде. Вона, Соломка, не хоче дітей. Не хочемо, Бог і не послав досі вісточки, сім'ю, чоловіку з нейним жіноцьким, стрітитись. Думка так вражає Соломію, що пранник падає з її рук і летить у ковбаню, і Соломія зополу кидається за ним. «Соломко, куди?» Розпачливий крик свекрухи, невістка стоїть по груди в воді, бо ж кабанька не вельми глибока, вода скаламучена, як той праник шукати. Праник упав, як маленька хлипає соломка, та біг з тобою». Павлик генчо чого витише, вилазь, бо ж вода, що з льодом, тику недавно попрощалась. Мокра Соломія приймає свекрушену руку. Еге, не так-то легко вибратися. Павле, Павлику, гукає чоловікова мати. Та до хати далеко, певно не чути, і свекруха кладе край води дошку на неї меншого каменя. Простягає свого праника, бери, поможу вилізти. Усім не люблять. Зновика недоречно лізе до соломійчиної голови, а ще холодна весняна вода студить тіло. Петра зустріла в травні, як прицвітали сади. Чого її тягло у весняні садки, наповнені білою піною цвіту, шумовинням, яке, здавалося, саме отут заспіває пісню. А може й співає неї чутно лише серцем? Соломія згадувала, як мама розказувала, що за порадою Насті Луцихи приходила грубою в такі квітучі садки і стояла посеред світу, посеред джолинного гудіння, аби донька – Набиралася краси. Може, того і вабить теперка Соломію садок свій, а той чужий, коли він цвіте. От я й прийшла, думає Соломія, а хтось уже підкрадається непомітно і нечутно ззаду із ненацька, затуляє пальцями шкаробкими, зразу чутно очі. Соломія скрикує. Вибухає серце в грудях. Дерева, вона течує, починає довкола неї танець. Потім вона подумає. Певно, він те таї неї не походи до садка. Це вона сама то шукала? От тої другої думки все похолодіє всередині. Не лякайся, впізнаєш, шепіт. Петре, не жартуй, дивляться. Хто? Пчоли чи хрущі? Люди. Направду боїся. Петро повернув її. Рвучко, одним порухом до себе. Соломія глянула в лице. Стрітилася з його очима і справді злякалася. Не того, що хтось побачить, вона ж бо пригадала у своєму батьківському садку а чогось іншого, самої себе, а може, й цвіту, весни, блакиті неба над головою, гудіння бджіл, далеких звуків от села, де хтось когось кликав. Могло бути ще десяток причин для її страху, справжніх і вигаданих, наче б прикликаних невідомо ким. Вони стояли і проганяли слова, що просилися до їхніх голів на язик і в уста. Серце шаленіло, а губи вимовили, ти до моїх прийшов. Чого до твоїх? Бо їхній садок. І твій вже не мій. У мене гинший садок і гинше життя. Життя в кожної людини єдне, сказав Петро. Чуєш? Їдне. У тебе твоє, у мене моє. І схопивши за плечі. Нащо? Ти своє Павлові позичила. Позичила? І тут вона не стрималася. Вибухнула плачем, спершу ледь чутним, як шелест весняного дощу, котрий ще тільки підходить, теплий і несмілий. Потім плач став наростати. Не треба, сказав Петро, не треба. Соломія хлипала, як дитя, «Іди звідкля прийшов, бийся за свою Україну, а за мною не ходи». І враз підвела в голову, тернула, як у дитинстві колись, очі кулачком, подивилася уже безслізно.